Convergència i Unió ha guanyat amb diferència a Tiana més d'un 39% dels vots. En les eleccions generals celebrades aquest diumenge, el Partit Nacionalista ha aconseguit guanyar al voltant de 500 vots respecte als comissis del 2008, quan va quedar com a segon partit més votat. Així doncs, els resultats a la nostra vila s'han correspost amb la tendència general de Catalunya, amb el PSC com a segona força seguida del Partit Popular. El portaveu dels Convergència a Tiana, Enric Nolis, ha valorat els resultats de la següent manera. La valoració que faig és molt, molt, molt molt positiva. Estic extraordinàriament satisfet pel, pel creixement que suposarà respecte al 2008. Si la globalitzo en el que són els resultats en l'estat espanyol, suposarà que el, la representació catalana en el Congrés doncs, tindrà el seu pes. Eh? I entenguem que estarem en, en mans d'un govern absolutament majoritari. El, el saber que la representació catalana és la, és la més forta em seria extraordinàriament satisfactori. La petacada més gran se l'ha endut el PSC, que ha vist reduïts els seus vots gairebé la meitat respecte a les últimes eleccions per decidir el repartiment dels escons del Congrés dels Diputats i del Senat. Si el 2008 els socialistes aconseguien a Tiana un 36% dels vots, aquest diumenge s'han quedat en el 18,5%. Escoltem la primera secretària de la Federació Local, Esther Pujol. Felicitar, òbviament, els partits guanyadors, a Convergència i Unió. És òbvi que no m'agrada gens en l'absolut, però, si més no, el que sí que, que estic satisfeta és de que el PSC de Catalunya eh, doncs, ha frenat el tsunami blau del Partit Popular de la resta d'Espanya. Un altre dels partits que han millorat els seus resultats a Tiana ha estat el Partit Popular, que ha aconseguit més d'un 17% dels vots respecte al 14,7% del 2008. El president del partit de Tiana, Manol Gonzaló, ha celebrat els resultats no només pel que fa a la nostra... Vila, sinó per la victòria a nivell estatal. Mostrar la meva satisfacció per l'increment que ha tingut la representació del Partit Popular, Tiana, eh, que ha pujat quasi bé 3 punts, eh, des, de les, des del 2008 fins ara. Bé, satisfacció amb aquest sentit i no demanar, sinó dir que és el moment de treballar, de fer gestió i de situar les persones que ens puguin treure d'aquest marasme que tenim en aquest moment i d'aquesta situació de crisi econòmica que jo crec que ens fa falta a tots. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya també ha vist rebaixat el nombre de vots en aquestes eleccions, tot i que es manté com a quarta força més votada. 379 tianencs i tianenques han optat per la tendència republicana, el qual suposa un 8,5% dels vots. Escoltem el portaveu del partit, Jordi Gost. Destacar doncs, l'alta abstenció que hi ha hagut, o sigui, la, la baixa participació. Ja pensem que en aquest cas doncs, clarament ha desafavorit els, els, les opcions progressistes en aquest cas... Doncs Esquerra. Per altra banda, aquest, aquest punt, diguéssim, en un percentatge de, de baixada probablement estigui relacionat amb, amb aquest factor. Segurament, ja, ja et dic, ha afectat doncs, a, a vots que probablement no siguin tan fidels com puguin ser els, els vots progressistes. Per últim, Iniciativa per Catalunya als Verds ha notat a Tiana un lleugeument respecte al 2008, tot i que continua sent la cinquena força més votada. Els ecosocialistes s'han quedat amb un 7,3% dels vots. Ho ha valorat el portaveu de gent per progrés de Tiana, partit que en els comissis del Parlament català es presenten en coalició. Escoltem Ferran Pascual. He de reconèixer que hi han ha guanyadors clars, tant a nivell estatal com a nivell català. És així. I anant a Tiana, Esquerra Republicana, iniciativa, iniciativa eh? penso que a Tiana els vots són relativament baixos, eh, el que nosaltres haguem pujat una miqueta i vosaltres haguem baixat una miqueta, bueno, no, penso que iniciativa ha de ser no només resistir, no haver pujat una mica, poquet, perquè és un partit petit. Pel que fa a la participació, Tiana ha seguit la tendència a la baixa de la resta de l'estat Sàt espanyola. Al nostre municipi s'ha arribat a la xifra del 73,6% del cens electoral, mentre que a les últimes eleccions generals es va xifrar en el 77,5. D'altra banda, la nostra vila s'han comptabilitzat 80 vots blancs i 37 d'anuls. Ràdio Tiana, serveis informatius.